Szakmai önérzet. Engem kemény fából fáragtak. Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek, szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán. Állatművész vagyok, mondtam. Mit tud? kérdezte az igazgató. Madár hangokat utánzok. Sajnos, legyintett, ez kiment a divatból. Hogyhogy? Hogy? A gerle búgása? A nádiverép cserregése? A fűri palattyolása, A sirály villjogása? A pacsirta éneke? Passé, mondta unottan az igazgató. Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. A viszont látása, mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.